tanah milik doktor fulan tanah milik pak polisi. tanah milik insinyur fulan bapak yang punya duit tolong buatkan satu baleho besar semua tanah ini milik Allah Subhanahu wa taala betul itu milik kita tapi semua jalan tanah ini tanah aspal tanah semua tanah ini Allah Subhanahu wa taala kata Ibrahim bin Adham kalau engkau melakukan perbuatan maksiat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 petang pagi maksurat di antara ayat maksurat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh apa yang di bumi apa yang di langit punya Allah bukan punya engkau manapun aku memijak tanah yang ku injak bumi Allah Kemanapun aku menghadap aku merasa sedang diawasi dalam pengawasan Allah subhanahu wa taala kalau begitulah orang Maka dia tak akan berbuat maksiat, karena kemana kau menghadap, yang kau hadap adalah wajah Allah. Aynama tuallu juhakum kemana pun kau menghadap, fathamma wajuhul Allah. Maka engkau sedang menghadap Allah. Walillahil Mashriq walmaghrib timur dan barat milik Allah. Aynama <mumbles> tuallu kemana kau pun menghadap milik Allah. Maka dimanapun kau memijak tanah. Itu adalah tanah milik Allah. Kalau kau mau buat maksiat, kata Ibrahim bin Adham, carilah tanah yang itu bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Tak akan jumpa. Yang ketiga, "Idza aradta an Kalau kau mau melakukan perbuatan maksiat, ya. Maka lakukanlah perbuatan maksiat ketika engkau tidak lagi memakan Min Allah, Kau tidak lagi memakan Dari rizqi Allah Subhanahu wa ta'ala Keapatan itu Tidak akan ada Bernafas Dengan paru-paru Rizqi Allah Yang ditarik dan dihembuskan Dari rizqi milik Allah Kau lakukanlah ketika engkau Mengharap Berbuat Berharap Berbuat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 Sebaliknya pula ada yang bergerak-gerak tak bisa berhenti Sudah kehilangan kontrol Sedikit saja urat saraf itu digeserkan Allah Ta'ala Mana kuasa kita? Makanya kita tadi selesai solat Tak takkabur Kita tidak merasa ini punya kita Tapi ini punya Allah Maka kita katakan selesai solat La ilaha illallah wa'adahu la syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumin wa huwa ala kulli qadir la ilaha illallah tidak ada daya kecuali karena Allah tidak ada upaya kecuali karena Allah la tataharraku dzarratu illa bi idznillah tidak akan bergerak satu biji sawi pun kecuali karena qudrah dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau dia kaya dia tak sombong karena rezeki itu titipan Allah kalau dia miskin dia tak sedih kerana tak dapat pun Bukan kerana Allah marah Huznuzwan Iza aratta kalau engkau mahu Anta'asiyallaha melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Fala ta'kul min rizqih Jangan engkau makan Rizqih Yang sudah diberikan Allah SWT Takkan mungkin Manusia yang paling aneh Di antara makhluk yang paling unik adalah manusia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 Nanti ketika engkau melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dicatat oleh malaikat raita Ra sahifata zunubika raita Ra kau lihat dengan matamu sahifata lembaran-lembaran Zunubika, dosa-dosamu fankir ala ma fa'alta maka fankir ingkarilah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 Mali hadal kitab. Mengapa buku catatan saya ini layak dirosahiratan? Semua yang kecil-kecil, walakabirotan. Semua yang besar-besar, ilah ashohah. Semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Tak ada yang luput dari catatan. Ni kertasnya, ni penanya mencatat. Berangkat ke masjid Al Datusolihin ibadah. Duduk mendengarkan pengajian ibadah mengantuk mengantuk sedikit ibadah. Tak tahan menengok triplek begantungan nyumbang ibadah. Ibadah. Tapi begitu dicatatkan dosa-dosa dosa, maka ingkarilah kalau engkau sanggup. Tak ada yang bisa mengaku. Famayya a'mal mizqala dzarratin khairan, iyarah. Sebesar biji sawi akan kau tengok sebesar bukit Uhud. Kata sahabat Nabi kepada tabi'in, ai para tabi'in